Bună seara! În cadrul campaniei Nu Cătușelor Electronice l-avem invitat în mijlocul nostru pe domnul Danion Vasile. Aveți cuvântul. Doamne ajută! Campania Nu Cătușelor Electronice a apărut ca urmare a poziției luate de Părintele Stare Țiustin Părvul privitoare la noile acte de identitate, la microchipuri și la nevoia unei rezistențe. Cuvântul Părintelui stare, Justin Pârvul a generat polemici, mai ales pe internet, întrucât diferiți oameni, fie mireni, fie clerici, au avut rețineri față de autenticitatea textului respectiv. Mai mult chiar, deși Părintele Iustin a precizat într-o înregistrare audio că textul respectiv îi aparține, Totuși sunt voci care spun că înregistrarea s-ar referi la campania împotriva vaccinării cu Gardasil și nu la problema microcipurilor. Am vorbit cu părintele Justin înainte să aibă această poziție curajoasă în privința microcipurilor, am vorbit și după ce a făcut public textul respectiv și întrucât textul îi aparține, e foarte important ca Ortodoxii să se raporteze la acest text și să-l înțeleagă potrivit predaniei Sfinților Părinți privitoare la vremurile din urmă și potrivit profețiilor cuvioșilor din secolul 20 legate de acest lucru. În ceea ce privește tălcuirea Cărții Apocalipsei, Părintele Serafim Roz spunea următoarele despre nimic nu este mai cu primejdie a vorbi decât despre apocalipsă. Speculațiile despre cele ce sunt uzugrăvite acolo nu sunt altceva decât pricini de vătămare sufletească. Numai puțin stricător de suflete, socotesc cotesc eu, este și felul ușuratic în care mulți dintre cei din ziua de astăzi vorbesc despre caracterul apocaliptic al timpurilor noastre, dând astfel naștere în sufletele celorlalți fricii, sau nornădești pe care împuținarea lor de suflet este pe departe de a le putea purta. Dacă totuși un creștin chiar trebuie să vorbească despre apocalipsă, este pe deplin limpede că, atât într-o aceasta, cât și într-o toate celelalte ale sale, cuvintele trebuie să-i fie smerite, cât se poate de limpezi și în deplină concordanță cu învățătura bisericii, spunea părintele Serafim Răuz. Părintele Serafim, la rândul său, a ținut conferințe și a vorbit despre semnele vremurilor din urmă, atrăgând atenția asupra faptului că sfârșitul este aproape. Sfântul Nicolae Velimirovici a spus așa, Vedem și noi multe semne care au fost prezise de Domnul Isus. Nu suntem morbi. Asta însă nu ne dă dreptul să hotărâm ziua sfârșitului lumii și cu atât mai puțin să ne dorim înmulțirea răului în lume. Căci odată cu înmulțirea răului se înmulțește și numărul nedreptilor ce își pierd sufletul. Iar noi, ca fiei lui Dumnezeu, trebuie să dorim ceea ce dorește și Părintele nostru Ceresc, și anume ca toți creștinii să se mântuiască. Marea nu are decât să se clatine, pământul să se cutremure și stelele să cadă. Noi trebuie să stăm fără tulburare încredințându-ne voii celei bune a făcătorului și dorind binele tuturor făpturilor omenești. Într-adevăr, raportarea la învățătura Apocalipsei într-un duc de panică nu este specifică ortodoxiei. Creștinii ortodoxi, atunci când spun crezul, nu mărturisesc, aștept cu frică venirea anticristului sau aștept cu frică sfârșitul lumii. Din potrivă, mărturisirea pe care o facem în crezi este o mărturisire plină de nădejde. Aștept învierea morților. Duhul acesta panicard, duhul sectar, nu numai că nu atrage atenția corect asupra desfășurării evenimentelor premergătoare venirii Antichristului, ci îndepărtează pe oameni de biserică. Sfinții care au făcut profeții privitoare la sfârșitul lumii au atras atenția că vor fi vremuri de criză, vremuri de dezbinare, vremuri de tulburare, dar în aceste vremuri creștinii vor fi întăriți de Hristos. Cuviosul Paisia Gheoritu spunea că mulți sfinți din vremurile de demult ar fi vrut să trăiască în vremurile noastre ca să se nevoiască, referindu-se la secolul 20, secol în care unii creștini spuneau că e greu să dobândească mântuirea. Ei bine, în vremurile din urmă va fi și mai greu, însă cu toate acestea, cei care vor fi ai lui Hristos vor fi întăriți de Dumnezeu și vor avea mare plată, mai mare decât a Sfinților din vechime. Sfântul Chiril al Alexandriei a spus că e mai bine să nu se petreacă semnele lui Antichrist în zilele noastre, arătând că e greșită atitudinea triumfalistă de tip neoprotestant, că dacă va veni sfârșitul, eu voi fi gata să-l înfrunt pe anticrist, eu sunt pregătit, eu sunt tare în credință, eu sunt, eu sunt, eu sunt. E un canon care spune că cine crede că poate face ceva bun prin puterile sale, să fie anatema. Întrucât ceea ce facem, bine, facem prin puterea lui Dumnezeu, facem întăriți de Dumnezeu. Ei bine, cu toate acestea... Uh, E în egală măsură greșită atitudinea celor care ignoră semnele apropierii sfârșitului lumii. Nu trebuie nici să fim triumfali, să spunem că suntem gata să stăm în fața Antichristului. De altfel, Sfinții Stareți de la Optina aveau și o rugăciune legată de sfârșitul lumii în care se rugau Doamne izbovește-ne de fața Antichristului. Și dacă ei stareți cu viață sfântă se rugau Doamne izbovește-ne de fața Antichristului, cu atât mai mult noi ar trebui să ne rugăm așa. Însă, luând aminte la semnele vremurilor, trebuie să ne dăm seama că prin, aceste, prin împlinirea acestor semne trebuie să avem o atitudine duhovnicească de rezistență, o atitudine dârză. Nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne temem și trebuie să înțelegem că Hristos ne va întări. E adevărat că textul părintelui Iustin Pârvu a circulat în medii foarte variate. Cuvântul părintelui Iustin nu este un cuvânt care să poată fi înțeles de un ateu. Cuvântul părintelui Iustin nu e un cuvânt care să poată fi înțeles de un om cu puțină credință. Cuvântul părintelui Iustin se adresează mai ales creștinilor, Doritor de mântuire creștinilor care duc lupta cea bună a mântuirii, creștinilor care se luptă cu patimile, cu poftele și cu puterile Întunericului. Când un creștin a venit la cuviosul Paisia Ghioritul și a spus Mă tem că va veni Antichrist? Cuviosul Paisia l-a întrebat O fioare mai înfricoșător Antichrist decât Diavolul? Sfânta Marina s-a bătut cu Diavolul, Sfânta Justina a izgonit dracii. Atâția și atâția sfinți au luptat, ori față către față, ori prin rugăciune cu puterile Întunericului și le-au biruit, spunea părintele Paisie. E foarte important să înțelegem că poziția părintelui Iustin Pârvu nu poate fi înțeleasă dacă facem abstracție de înțelegerea ortodoxă a cărții Apocalipsei și de profețiile cuvioșilor legate de vremurile din urmă. Este puțin probabil ca un necredincios să poată înțelege predania ortodoxă în această privință a sfârșitului lumii câtă vreme. Învățătura bisericii ortodoxe este foarte armonioasă. Unele lucruri se leagă de celelalte. Nu poți înțelege doar învățătura privitoare la Apocalipsă dacă nu primești în primul rând învățătura bisericii despre Sfânta Trăime, învățătura despre mântuire. De aceea pericolul asupra căruia ne atrage profetic, atenția Părintele Justin Pârvu, nu va putea fi înțeles decât de către un mic număr de creștini. Chiar dacă frământarea, chiar dacă discuțiile îi vor întâna pe mulți, vor exista sute de moduri de înțelegere a problemei pe care o prezintă Părintele Iustin. Apoi, uh, Sfânta Scriptură ne zice foarte clar: mulți amăgitori au ieșit în lume care nu mărturisesc că Isus Hristos a venit în trup. Acesta este amăgitorul și anticristul. Și orice Duh care nu mărturisește pe Isus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticrist despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. De sute de ani, Duhul lui Anticrist este în lume. Ceea ce se întâmplă însă în zilele noastre este apropierea împlinirii profețiilor din Cartea Apocalipsei. Am să fac referire la cuvântul Părintelui Justin și am să încerc să fac câteva comentarii. Iubiți, fi ortodoxi ai acestui nam. Vedem, deci, că Părintele Stin nu se adresează tuturor românilor. Nu așteaptă să fie înțeles decât de către fii ortodoxi a acestui neam. Cu multă durere și îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în fața lui Dumnezeu și conștiința și inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar și pe cei aleși, de este cu putință. Suntul Teofan Zăvorâtul tâlcuiește că referința la căderea stelelor din vremea Apocalipsei este o cădere a stelelor duhovnicești. Va fi o vreme de mare înșelare în care riscul căderii îi, îi va, de riscul căderii vor fi părtați și unii dintre cei care vor fi considerați drept vârfuri duhovnicești. Continuă, părintele, nu în calitatea mea de biet monah ascuns într-un vârf de munte era să vă duc la cunoștință aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhi păstorilor mai mari acestei biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru al celor care ați rămas credincioși cuvântului Evangheliei lui Hristos. Ați așteptat și mi-ați cerut cuvântul în privința acestor realități dureroase în care ne aflăm. Într-adevăr, luni de zile nu a existat nicio reacție a arhipăstorilor, a ierarhilor privitoare la această problemă. Problema microcipurilor nu a apărut cu câteva zile în urmă când, Părintele Iustin pru a avut curajul să facă aceste afirmații. Problema microchipurilor era de ani de zile și mai ales în anul trecut s-a accentuat. De la 1 ianuarie era chiar propus ca în România să se introducă și buletinele cu microchipuri. Ori dezbaterile pe care le vor organiza Diferitele episcopii, diferitele asociații ortodoxe sunt târzi. Problema este veche. Sunt uh, ani de zile de când în conferințele pe care le-am ținut în centre universitare am abordat această problemă a microcipurilor. Cu 5 ani aproximativ în urmă am ținut o... Conferința despre înainte mergătoria Antichristului la Facultatea de teologie ortodoxă din Sibiu, conferința care a și fost tipărită, fiind inclusă ulterior în volumul Zorii Apocalipsei. Bine, în acești ani în care am încercat să vorbesc în conferințe despre problema microcipurilor, ecoul a fost cât se poate de scăzut diferiții preoți care au asistat la aceste conferințe, au încercat să-mi spună că e o problemă falsă, problema microcipurilor, că dacă ar fi ceva grav, atunci sinodul nostru ar lua poziție. Ar fi fost de dorit ca sinodul să fie analizat această problemă a microcipurilor înainte să fie eliberate primele acte de identitate cu microchipuri. În 1 decembrie am ținut o conferință în Bacău despre sfârșitul lumii și în timp ce vorbeam cineva din sală a spus nu mai vorbiți despre uh, microchipuri, arătați carnetul meu de conducere cu microchip. Și am fost uh, mirat să și văd că aceste carnete de conducere cu microchipuri au început să fie eliberate. Ei bine, nu cred că este greșită atitudinea părintelui care spune era normal să vorbească ierarhii, dar dacă i-au tăcut, vorbesc eu. Cred că este o atitudine justificată. De aceea, fiii mei vin și vă spun că a sosit ceasul să-l prea pe, pe Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Unii au înțeles acest cuvânt ca și cum până acum n-ar fi trebuit să-l prea pe Fiul lui Dumnezeu, însă, Părintele Eufin. Se referă la faptul că îl vom preaslăvi în acest ceas pe Hristos printr-o atitudine mucenicească, printr-o atitudine jersfelnică. Nu credeam, zice Părintele, că voi trăi să văd și eu începutul acestor vremuri de durere apocaliptice, dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele și fără legile pe care le-am săvârșit. Unul din criteriile după care oamenii recunosc predania privitoare la sfârșitul lumii este raportarea la propriile păcate. Oamenii care nu se consideră păcătoși, oamenii care consideră că fac păcate mici, consideră că e anormal să vină sfârșitul lumii, astfel încât au o, un mod protestant, au minte nemțească, cum spunea o Taufan zăvorâtul de judecarea problemei. În loc să se raporteze înșiși la realitate, raportează realitatea la propria lor măsură. Așa cum nu nici făceau Dumnezei din idol, din bucăți de lemn, așa alții raportează învățătura despre sfârșitul lumii și despre pecetea fiarei, după, o raportează la propria lor minte, nevrând să se deschidă ei predaniei pe, pe care... O rezumă foarte clar, Părintele Iustin Părvun. Și văd cum vieți oamenii nu sunt pregătiți să facă față acestor capcane ale vrăjmașului, zice Părintele, a cărui nouă lucrare acum este să pecetulească sufletele voastre cu semnul fiarei. 666 Toți am citit Apocalipsa, continuă Părintele, și în profeție scrisă cu 2000 de ani în urmă. Și ea, fiara, îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobă, și pe cei robi, ca să-și pune semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeții, zice părintele Justin, arătând foarte clar că îi nu confundă microcipul de pe actele de identitate cu semnul fiarei. I s-a reproșat părintele Justin că ar cădea în înșelare și ar confunda, ar face această confuncție gravă între un act, care are un uh, cod de bare sau și un microcip, și uh, pecetea fiarei. Am vorbit la muntele Atos uh, zilele acestea, la Marea Lavră, cu părintele Savas, care a spus că părinții tradiționaliști din Atos și din Grecia consideră că aceste chipuri incluse în actele de identitate sunt înainte mergător al semnului fiarei. Nu e vorba deci de semnul propriu-zis, ci de un semn premergător. Continuă părintele, prin lege, prin ordonanța de guvern, românii sunt obligați să se încadreze într-un plan de urmărire și supraveghere la nivel național și mondial. Proiect care le reprezintă de fapt libertatea. Românilor li se cere să-și pe pașapoartele și permisele auto acest chip biometric, ce conține aprenta digitală și imaginea facială. Unii zic, ce legătură are să confundăm această micșorare a libertății noastre, această problemă socială, cu o problemă duhovnicească, când în realitate nu avem de a face cu o problemă teologică. Problema înrobirii oamenilor este o problemă teologică, este o problemă duhovnicească. Nu putem spune că doar ultima etapă a acestui proces va fi uh, o problemă teologică. Deci că primii pași ai uh, amprentării, cu, ai uh, pecetulirii cu semnul fiarei nu sunt teologici și doar ultimul pas este... Teologic. Părintele Sine atrage atenția și îmi permit să citesc, să citesc mai mult din cuvintele Sfinției sale, întrucât până în momentul de față Părintele Justin a avut cea mai curajoasă, cea mai justificată poziție față de rezistența la etapele premergătoare Pecetulirii cu semnul fiarei. Fac o paranteză. Au circulat și circulă pe internet mărturii contradictorii puse pe seama părintelui Arsenie Papacioc, care inițial a avut rezerve față de poziția a părintelui Iustin, ulterior schimbându-și poziția în favoarea părintelui Justin una din ultimele înregistrări cu părintele Arsenie conținând chiar următoarea poziție aș vrea să spun, zice părintele Arsenie Papacioc trăiască părintele Justin Pârvu și când i s-a spus că dacă ar zice așa ceva posturile de radio și mediile care au vehiculat poziția inițială a părintelui Arsenie de rezervă față de părintele Justin, nu ar da o poziție de genul trăiască părintele Justin Pârvu părintele a continuat aș spune, trăiască părintele Iustin Pârvu, are dreptate. Ori, dacă primul cuvânt al părintele Arsenie a dat cum apă la moară celor slabi în credință, ortodoxilor care se află uh, cu un picior în biserică, cu un picior în afara bisericii, dacă a dat apă la moară teologilor moderniști, dacă a dat apă la moară ziariștilor care căutau să sufoce mărturia profetică a părintelui Iustin Părvu, părintele Arsenie a avut curajul de a se smeri și de a înțelege că părintele Iustin are dreptate. Cred că în zilele care vor urma, părintele Arsenie Papacioc va reuși să dezvolte poziția pe care o are și să arate că înțelege ceea ce a mărturisit că părintele Iustin are dreptate. Înainte de a continua uh, referirea la mesajul Părintelui Justin Pârvu, cred că este important de precizat că Părintele Justin a avut un mesaj care a fost receptat drept fanatic, taliban. Ei bine, Părintele Justin a considerat, că e nevoie de un astfel de mesaj pentru a trezi conștiințele amorțite ale românilor ortodoxi, care, practică un, care de multe ori practică un creștinism superficial, în sensul că ne lăudăm că suntem un popor majoritar ortodox, 90% aproape ortodox, însă în realitate foarte puțin din această majoritate merge duminică de duminică la biserică. S-au făcut un sondaj potrivit căruia, dacă toți bucureștenii ar vrea să meargă simultan duminica la biserică, doar 6% dintre ei ar încăpe în, în biserici. Dacă toate bisericile ar fi simultan pline. Repet, dacă toate bisericile din București ar fi simultan pline, puțin peste a 20-a parte dintre bucureșteni ar însemna că se află în biserică. Ori, de fapt, cu excepția uh, praznicului uh, învierii Domnului, în restul duminicilor foarte puține sunt cazurile în care toate bisericile din București sunt simultan pline. Nu mă refer la bisericile la care sunt preoți mai cunoscuți, uh, duhovnici mai cunoscuți, mă refer la cazuri, la uh, situația generală. E bine, dacă un român, dacă un bucureștin din 20 merge la biserică, nu e de așteptat ca... Restul bucureștenilor ortodoxi, care nu merg la biserică duminică de duminică, să înțeleagă mesajul părintelui Iustin Părvo. E adevărat că unii duhovnici, cum e de exemplu părintele Ștefan de la Lacu, a recunoscut necesitatea respingerii acestor acte de identitate, însă a spus că nu este de acord într totul cu tonul părintelui Justin, care pare un ton oarecum alarmist. Ceea ce trebuie să înțelegem însă e că lăsând la o parte micile deosebiri de nuanță care au existat și există între părinții duhovnicești privitoare la problemele esențiale, totuși marea majoritate a părinților duhovnicești consideră că problema primirii acestor acte de identitate cu microcipuri este o problemă serioasă și e bine să există o rezistență pentru ca aceste acte de identitate să nu fie primite, să se întâmple ceva similar situației din Grecia, când poporul a reușit să iasă în stradă, să protesteze și să reușească să-și păstreze identitatea ortodoxă datorită statornicii în mărturisire. Părintele Rafael, ca în anul 2006, dacă nu greșesc, a ținut un cuvânt la o sinaxă a stareților la care a vorbit foarte clar despre faptul că din punct de vedere uh, tehnic uh, există posibilitatea de control a populației, ceea ce nu s-a întâmplat 2000 de ani, se întâmplă în anii pe care îi trăim. Întrucât mărturia părintelui Rafael a fost postată pe internet... A existat o reacție a arhipiscopiei de Alba Iulia care spune că orice cuvânt al părintelui Rafael ca trebuie să fie preluat doar cu acordul arhipiscopiei de Alba Iulia care are copyright pe textele părintelui Rafael. O astfel de pretenție este nejustificată, întrucât nimeni nu poate avea copyright pe sfaturile duhovnicești ale unui părinte duhovnicesc. E adevărat că nu e de dorit manipularea poziției părintelui Rafael într-o direcție sau în alta, însă cuvântul părintelui Rafael este foarte clar, ceea ce n-a fost posibil 2000 de ani, și anume controlul populației prin implantarea acestor microcipuri, este posibilă astăzi. Continui referirea la cuvântul părintelui Justin. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de decodare și stocare a datelor de identificare, se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic prin care de bună voi îți vin sufletul diavolului. Însemnarea oamenilor ca pe vite este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al ființei umane. Dragii mei, după cum prorocesc ființii părinți, primirea acestui semn este lepădarea de credință. Să nu credeți că putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, nu, dragii mei, nu primiți acest semn diavolesc, care vă răpește ceea ce vă aparține prin moștenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate și originalitate al fiecărei ființe umane. Trebuie să vă apărați acest drept de la Dumnezeu, chiar dacă ar fi să plătiți cu prețul vieții voastre. Prin acest cuvânt, părintele, se referă la primirea semnului de care au prorăcit Sfinții Părinți și anume pecetulirea cu semnul fiarei. Nu se referă la primirea acestor acte de identitate care nu ne sunt puse nici pe frunte, nici pe mână ca fiind semnul fiarei, ci ca o treaptă. Însă Părintele Iustine atrage atenția asupra faptului că este nevoie de o atitudine nejertfelnică pentru că dacă astăzi vom primi, fără nicio rezistență, aceste acte de identitate cu microcipuri, mâine vom primi și semnul fiarei. De aceea vă spun, este vremea muceniciei. După părerea mea, ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. Cuvântul este greu de purtat. Este ușor să citești acest cuvânt cu burta plină sau trăind la căldurică sau având pormoneul, contul în bancă plin. Însă Părintele Iustin îndeamnă la mucenicie, el care ani de zile a mers pe calea muceniciei, el nu l-a mărturisit pe Hristos doar în închisoare, nu l-a mărturisit abia începând din închisoare, l-a mărturisit înainte de închisoare, în închisoare, după închisoare până în ziua de astăzi. Ori, un astfel de părinte era potrivit să ne îndemne să avem o atitudine mucenicească. Cuvântul mucenicie lipsește nu doar din vocabulul nostru, ci din viața noastră, din frământările noastre. Sfinții părinți vorbesc însă nu doar de mucenicia sângeroasă, aceea primită de la perigonitori, ci și de mucenicia nesângeroasă. După Sfinții Părinți, viața creștină este o mucenicie nesângeroasă. Ascultarea în viața monahală, de exemplu, este o formă de mucenicie nesângeroasă. Noi trăim un creștinism comod, suntem niște creștini de paie, cum zicea Părintele Paisa Ghioritu, și fiind atât de slabi în viața duhovnicească, cuvântul mucenicie ne Șochează, zice Părintele, de-abia acum este momentul să mărturisim cu propria noastră viață. Până acum ar fi fost o risipă de energie. Probleme în viața bisericii au existat și până acum. Momente de în care dreapta credință a fost pusă la îndoială au existat și există. Tulburare a existat există și va mai exista, unii trec foarte ușor cu vederea uh, cazul metropolitului Corneanu, în care Părintele Iustin Pârvu a avut o atitudine la fel de curajoasă. Părintele Iustin a atras, a cerut ca metropolitul Corneanu să fie judecat potrivit canonelor, canonelor care spuneau că trebuie caterisit. Sinodul l-a iertat invocând pocăința metropolitului Corneanu, iar metropolitul Corneanu așa cum a declarat după sinod nu regretă gestul pe care l-a făcut spune textual nu mă pochesc. ba mai mult spune că la sinod niciunul dintre ierarhi nu a avut o poziție contrară gestului său cu excepția metropolitului Bartolomeu Anania. în ultimul număr al revistei Atitudini apărut zilele acestea am un material în care analizez pun cap la cap Poziția mitropolitului Corneanu înainte de sinod, poziția sinodului și poziția mitropolitului de după sinod. Mitropolitul arătând că pur și simplu ignoră hotărârea sinodului, spunând că a fost acoperit de Harul dumnezeesc, atunci când s-a împărtășit la catolicii, că un astfel de gest poate fi repetat, călcând pur și simplu în picioare hotărârea sinodului. Ei bine, în cazul Corneanu a fost nevoie de rezistență. Însă părintele consideră că nu era nevoie de o rezistență mucenicească. Însă, acum, zice părintele, e nevoie să avem curajul de a apăra cu viața noastră învățătura creștină și mărturia creștină. Îmi zice părintele, din păcate, noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca al grecilor. Al nostru este mai vlavios și drept, dar și mai lipsit de vlagă și de reacție. Se știe foarte bine cât de curajos au reacționat grecii, dar și sârbii, când au protestat împotriva acestor chipuri și a sistemului însemnării și controlului total al identității. Tinerilor au fost formați de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât și în școlile lor. Iau noțiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament. Din data în fiu s-a prezărat această tradiție patristică. Ei bine, dacă Biserica Grecească i-a știut să iasă în stradă, când s-a pus problema schimbării actelor de identitate, românii nu au făcut aceasta. Grecii însă ă, știau că e nevoie și de o formă de mărturisire de acest ă, gen. Ei au protestat, de exemplu, chiar și împotriva filmului lui Ultima e a lui Hristos. Atunci, părintele Paisa Ghioritul a cerut creștinilor ortodoxi să iasă în stradă și să protesteze împotriva acestui film, cerând interzicerea filmului unii părinți ghioriți au considerat că nu e treaba părintelui Paisie să se implice în problemele lumești. Ești călugăr, nu te interesează ce se întâmplă în lume, taci ce te interesează dacă se difuzează un film sau un sau alt film. Însă părintele Paisie a arătat că această atitudine este o atitudine lașă, este o formă de lepădare a credinței și că în fiecare din problemele, din provocările care apar la orizontul bisericii există o cunună pe care o pierdem sau pe care o câștigăm. Am uh, vorbit în uh, Grecia și mi s-a spus că și grecilor li s-ar fi introdus uh, pașapoarte cu microchipuri. Deși în materialele pe care le-am citit în, uh, pe internet uh, nu am găsit uh, decât uh, referința că România ar fi prima țară în care s-au introdus aceste pașapoarte, în cazul în care și în Grecia s-au... Uh, introdus ar însemna că de această dată tineretul și ortodox și greci nu aușu să aibă o atitudine curajoasă cum era cea la care se referă părintele Justin. Dacă totuși în Grecia nu s-ar fi introdus aceste pașapoarte, deși am vorbit cu un părinte atonit care mi-a spus că s-au introdus și că el nu poate pleca în acest an la Ierusalim, pentru că nu are pașaport și pentru a-și face pașaport ar trebui să primească pașaport cu microchip. E bine, poate că există o mică probabilitate ca părintele să fi fost dezinformat, însă dacă lucrurile stau așa și în Grecia s-au introdus astfel de pașapoarte, e trist că nu a existat și acum o existență o rezistență similară.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 Deci vă cer așa, dar numele zice Părintele, să cereți autorităților române să abroge legile care permită dosarierea și urmărirea electronică a creștinilor, renunțarea la libertatea cu care ne-am născut. Ei bine, formularea aceasta este într-adevăr puțin confuză ca și cum aceste legi privitoare la urmărirea electronică a creștinilor ar implica renunțarea totală la libertatea cu care ne-am născut. Se pune problema în ce măsură aceste acte de identitate uh, constituie o problemă socială sau o problemă uh, duhovnicească, o problemă care ne afectează mântuirea. Pentru că dacă cineva consideră că prin primirea unui astfel de act ți-ai pierdut mântuirea, greșește. Uh, am vorbit cu... cu Mi-a scris o creștină din America, o cre din nu-ți minte din ce stat, care a primit pașaport cu microchip și nu știa că există o problemă duhovnicească și abia văzând scandalul din România a vrut să afle lămuriri. Primirea semnului fiarei nu se face în stare de inconștiență nu vine antihrist când dormi, îți spune un semn și când te-ai trezit, tu te-ai lepădat de Hristos. Lepădarea de Hristos, prin primirea semnului fiare, va fi o lepădare conștientă. Problema acestor acte de identitate este problema acceptării unui control este problema acceptării unui sistem care va trece de la aceste carduri electronice la un card unificat care va conține pe el așa cum se încearcă în America zilele, zilele, zilele noastre. Unificarea actelor de identitate, unificarea buletinului, a certificatului de naștere, a carnetului de șofer, a cărții de muncă, a asigurării de sănătate... Deci unificarea tuturor acestor acte pe un singur card și ulterior implantarea microchipului care conține toate datele respective. Am auzit o voce că unii duhovnici vor refuza să-i spovedească pe creștinii care vor primi carnete de conducere care conține microchipul, pentru că aceștia și-au pierdut mântuirea. O astfel de idee este exagerată. Poți să primești acest carnet de conducere fără să, fără să fii conștient de repercursiune duhovnicești, poți să înțelegi că există microchip în cardul respectiv, microchip care este un semn premergător al semnului fiarei și să te decizi să renunți la el. Am un, cunosc un tânăr care s-a dus la o mănăstire cu un card bancar cu microchip vrând în urma discuției cu părintele stareț să arunce cardul respectiv în foc. Ori discutând cu părintele stareț, starețul respectiv nu i-a cerut să arunce cardul bancar în, în foc. Problema este foarte, foarte delicată. Nu cred... Eu, Danio Vasile, că știu să răspund la toate întrebările legate de această problemă, că mi e foarte clar că vorbesc profetic. Nu, nu vorbesc profetic. Încerc doar să pun cap la cap uh, ce am învățat, uh, sinții părinți, ce am învățat uh, cartea apocalipsei, ce învață cu și secolului 20, într o vreme în care mulți ignoră pur și simplu uh, faptul că Sfârșitul nu este departe de noi. Există o carte, Comentariul la Apocalipsă, scrisă de uh, Sava Zaguridis. În această carte se încearcă o tâlcuire a cărții Apocalipsei în care pur și simplu sunt ignorate uh, cuvintele profetice ale Sântului Ioan Evanghelistul și Sava că este greșit a considera că ultima carte a Noului Testament, Cartea Apocalipsei, conține profeții privitoare la sfârșitul lumii. Această carte apărută la editura bizantină în traducerea părintelui Coman a stărit o anumită tulburare pentru că oamenii nu puteau înțelege cum simultan există tâlcuiri ale Sfinților Părinți privitoare la Apocalipsă între cele mai cunoscute fiind cele ale Sfântului Andrei al Cezarei sau ale Sfântului Efrem Siru. Și... Deci, în același timp există o carte care spună că nu există nici, nicio referință la sfârșitul din în Cartea Apocalipsei. În limba română a apărut o traducere a cărții Apocalipsa în Învățătura Sfinților Părinți, scrisă de Arhiepiscopul Averchie Taușev, carte care lămurește Apocalipsa verset cu verset, arătând... Care este viziunea patristică în această problemă? Este foarte important de lămurit un lucru că Biserica Ortodoxă este singura biserică în măsură să înțeleagă cartea Apocalipsei. Apocalipsa nu a căzut din cer. Apocalipsa nu este o carte pe care a trimis-o Dumnezeu printr-un înger pe pământ. Apocalipsa este o carte scrisă de prohorul genicul Sfântulian Evanghelistul după cuvintele pe care le dicta Sfântul Evanghelistul fiind luminat de Dumnezeu, fiind răpit de Dumnezeu. Această descoperire pe care a avut-o Sfântul Evanghelistul nu poate fi înțeleasă de celelalte confesiuni creștine întrucât Adevărul se află în Biserica Ortodoxă și, cum spunea Sfântul Teofan Zăvărutu, în afara Bisericii Ortodoxe nu există adevăr. Adevărul deformat, adevărul parțial nu este adevăr. Ducându-mă anul trecut la peștera Apocalipsei în Patmos, am rămas uimit să văd cum creștini ortodoxi, creștini care merg la biserică, care merg într-un pelerinaj, nu... Văd, unii dintre ei nu vedeau nicio legătură între cartea Apocalipsei și uh, vremurile noastre. Este riscant să vină cineva să spună într-un duc sectant, eu înțeleg Apocalipsa. Înainte să țin cu anul în urmă cuvântul despre înainte mergătoria anticristului la Facultatea de Teologie din Sibiu, am fost întrebat pe drum de cineva, tu cum înțelegi cartea Apocalipsei? Și am spus că lucrul acesta nu contează din punct de vedere ortodox, nu contează părerea mea, nu contează părerea nici unui teolog, nici unui preot, nici unui ierar, contează ce a învățat Mântuitorul Hristos și găsim și în Noul Testament, în cărțile și în Evanghelii, nu doar în cartea Apocalipsei referi la sfârșitul lumii, contează ce a învățat Mântuitorul, ce a învățat sinții Apostol, ce a învățat Sfinții Părinți și ce a învățat cu fiii și zilelor noastre. Ceea ce ne deosebește pe noi de celelalte confesiuni este că noi suntem biserica cea adevărată și revelația, așa cum au înțeles-o simții Părinți, așa este înțeleasă și în zilele noastre. Găsim la neoprotestanți tot felul de tâlcuiri care de care mai ciudate ale cărții Apocalipsei. În vremurile din urmă creștinii vor fi răpiți, unii zic că vor fi răpiți ca pe o uriașă navă spațială la cer, sunt pur și simplu tălcuiri de tip science fiction. În Ortodoxie, Dumnezeu a vorbit în secolul 20 cu vioșilor și sfinților despre venirea Antichristului. Înaintea prigoanei comuniste au fost profeții potrivit cărora va veni prigoana comunistă, va fi o vreme foarte grea pentru biserică, prigoana se va sfârși și după un număr de ani, Sfântul Serafim de Virița spunea că e vorba de 15 ani, aproximativ 15 ani, după 15 ani de la căderea comunismului va începe prigoana finală. Altă profeție cunoscută este cea a Sfântului Lavrentie din Cernigov, Căruia i s-a arătat Sfântul Ioan Evanghelistul și a vorbit vreme de 8 ore. E foarte important să înțelegem acest lucru. I-a vorbit vreme de 8 ore, nu 5 minute, nu 10 minute, vreme de 8 ore despre modul în care trebuie înțelese vremurile sfârșitului lumii, sfârșit care este aproape. Sfântul Ardente de Cernigov i-a spus ucenicei sale că, care l-a întrebat, părinte, cu cine ați vorbit? Pentru că părintele trăia. Retras fiind urmărit de securitate, trăia ascuns și totuși Maica știind că Părintele e singur a vorbit cu cineva vreme de 8 și l-a întrebat Părinte cu cine ați vorbit atâta și a spus cu Sfântul Ioan Evanghelistul. Printre altele, Sfântul Avrentie i-a spus acestei Maici că tu îl vei prinde pe anticrist. Aflându-mă anul trecut în insula Apocalipsei, vorbeam unui grup de credincioși despre profeția Sfântului Avrentie și spun... Am spus, acum, cu un an în urmă am fost la Mănăstirea Cernigov și Maica, aceea care Sfântul la a spus le va prinde pe anticrist este încă viață. Și le-am zis credincioșilor, deci poate că încă vremea anticristului nu a sosit. Și cineva din grup a zis, să știți că între timp Maica a trecut la Domnul. Ei bine, spun unii, iată o învățătură mincinoasă. Sfântul Lavrentie greșește, Sfântul Serafim de Virița greșește, nu trebuie să ne luăm după profeții. Acești sfinți sunt canonizați de biserică. Nu au fost părinți înșelați, nu au fost părinți schismatici, au fost stâlpi de rezistență în vremea de prigoană a bisericii. Cuviosul Paisie, care la rândul lui a făcut profeții legate devenirea Antichristului, nu este canonizat, dar este unul dintre părinții care urmează să fie canonizați. Patriarhul ecumenic, ducându-se într-o vizită la mănăstirea Surotii, a spus că se pregătește canonizarea părintelui Paisie, fiind unul dintre cei pe care, unul din bătrânii, secolului 20 care vor fi canonizați. Părintele Paisa părintele Sofronie Saharov și cuviosul Porfirie. Unii invocă cuvântul părintelui Porfirie, cel în care părintele zice, dacă ar veni diavolul și ar încerca să mă însemne cu 666, eu nu mă neliniștesc. Importantă este liniștea duhovnicească. Și spun părinții că, iată, că părintele Porfirie zice să stăm relaxați, nu e o problemă reală pe cetulirea cu 666. El zice așa, am să încerc să dau citatul exact din cuvântul părintului Sofronie, din cuvântul părintelui Porfirie. El zice așa, unde e Hristos, acolo e și Raiul. Hristos este totul. Dacă ar veni acum anticristul în persoană cu un aparat la, cu araze raze laser și mi-ar spune că vrea să mă însemneze cu 666, eu aș ta. o să-mi răspuns, bine părinte, dar nu este a semnul lui. Ba da, și să mă însemnez de cum cu e de 666 cu raze laser și aș accepta. Și părintele explică cum înțelege această pecetuire de exemplu, când ți se însemnează pașaportul sau mâna în timpul unei călătorii într-o țară necreștină, cu simbolurile acelei țări, oricare ar fi ele, nu le accepti ca și credință, nu mărturisești nimic. Și întreabă, cum a venit patriarhul Dimitrie la Atena? Cu avionul. Avea pașaport? Avea. De care, grecesc sau turcesc? Avea pașaport turcesc. Și care e simbolul național al Turciei? Dice părintele Semiluna. Semiluna e simbolul național turcesc. Și ce au spus despre Semiluna părinții bisericii noastre după ce a apărut Mahomed? A spus că e simbolul anticristului și dacă Semiluna e simbolul anticristului, iar patriarhul nostru are pe pașaport acest simbol cu toate însemnele sale, înseamnă oare că patriarhul este slujitorul anticristului, nu copilul meu, nici cum. Ei bine, părintele se referea la o însemnare cu raze laser, o însemnare exterioară și atât. Problema implantului cu implantul microcipului este o problemă de cu totul alt tip. Prin aceste microcipuri, în momentul în care se va trece de la microcipurile de pe actele de identitate la microcipurile implantate, prin aceste microcipuri se poate controla starea psihică a omului, se poate controla starea de sănătate a omului. Există un aspect pe care unii îl consideră pozitiv. Dacă bolnavul de diabet ajunge în stare de criză, microchipul respectiv semnalează seara respectivă de criză și dacă bolnavul nu poate anunța salvarea, medicii, acestea vor fi anunțat automat datorită implantului respectiv. Sau dacă un om a intrat în comă, prin microchipul respectiv va putea fi automat chemată salvarea. Acest aspect are însă un revers. Așa cum microchipul respectiv poate controla starea de... poate furniza date despre starea de sănătate a organismului, în egală măsură microchipul respectiv poate modifica starea de sănătate a organismului. Există de altfel studii medicale care arată că cei care și-au pus uh, implanturi, întrucât noi în România vorbim de problema microchipurilor de, de actele de identitate, dar în Occident, în alte țări, deja se fac implanturi cu microchip și există o sumedenie de filme filmulețe care arată acest lucru. Ei bine, mare parte din cei care și-au făcut aceste implanturi cu microchipuri au ajuns să sufere de diferite boli Uh, unii au făcut cancer exact în zona în care li s-au implantat uh, microcipurile. De altfel, găsim în cartea apocalipsei uh, referiri la faptul că mulți vor suferi din pricina acestui semnal fiarei. Uf, și studiile medicale nu fac altceva decât să uh, întărească acest lucru, că microcipul respectiv va, va avea efecte negative asupra stării de sănătate a organismului. Am să mai fac câteva, referiri la, uh, ult, câteva ultime referiri la cuvântul Părintelui Justin uh, Pârvu. Zice așa, să rezidim neamul acesta, dar nu vom putea izbândi lucrul acesta dacă nu le vom rezidi fiecare în parte sufletele noastre. Să ne pocăim și să ne punem și în cap, ca să ne dea Domnul Harul și puterea de a, prici, de a primi mucinicia. Cuvântul se cuvântul cuvântului rostit de profetul Iona atunci când a fost trimis de Dumnezeu să vorbească ninivitenilor și să le spună că s-a apropiat pedepsa Dumnezească vremea pedepsei dumnezeiești. Ninivitenii s-au pocăit și cetatea Ninive nu a fost distrusă atunci. Aparent Iona a mințit, a fost un proroc mincinos. Pentru că le-a spus ninivitenilor că cetatea va fi distrusă și nu a fost distrusă atunci. A fost distrusă mult sute de ani mai târziu. De ce? Datorită faptului că ninivitenii care s-au pocăit la cuvântul, părintelui, la cuvântul prorocului Iona au revenit la păcatele lor. Părintele Iustin ne recomandă același lucru. Să ne pocăim și să ne punem cenușe în cap. Ca să ne dea Domnul Harul și puterea de a primi ucenicia, Să ne pocăim și dacă noi ne pocăim, Dumnezeu va sta împotriva celor care vor să distrugă credința creștină. Dacă noi ne vom pocăi, Dumnezeu ne va întări duhovnicește pentru a rezista vremurilor grele de apostazie. Fiecare este dator să-și mântuiască sufletul, fiecare să se intereseze și să vadă că ne aflăm în fața unui moment de cumpărare în care ai de ales. Să-ți pierzi sufletul sau să-ți salvezi sufletul. Cel care nu s-a interesat până acum, nu e târziu încă să afle și să se dumirească. Unii până acum au stat dezinteresați. Nu s-au gândit că vor prinde vremea pecetluirii. S-ar putea ca dacă noi ne pocăim astăzi, dacă creștinii ortodoxi din toată lumea ar face o pocăință reală, Dumnezeu să întârzie și zeci de ani de zile trecerea de la aceste microcipuri de pe acte de identitate la microcipurile implantate. Dacă oamenii și-ar schimba viața, dacă oamenii s-ar pocăi cu adevărat, atunci Dumnezeu ar sta împotriva celor care vor să controleze Lumea să ne ducă la această sclavie mondială și la această lepădare de Hristos. Numai că noi refuzăm pocăința, noi ducem o viață cu minte, noi vrem căldurică, noi nu vrem crucea. Aceasta este durerea, că nu vrem viață de cruce, nu suntem pregătiți să ducem o viață de cruce și atunci preferăm să facem abstracție de profețiile legate de sfârșitul lumii. Acum e timpul jertfei, prin vorbărie și prin conferințe nu mai facem nimic. De vorbit e ușor să vorbești, de trăit e greu să trăiești. Spunea cineva un cuvânt foarte frumos de soi, părintele Nicolae Tănase. Zicea, părintele Tănase nu e ca ceilalți preoți, el nu vorbește din buzunar. În sensul că mulți repetă poate chiar și pe din afară cuvintele Sfintei Scripturi, fără să le trăiască. Mulți trăim și vorbim fără să fim pe cruce. Mulți vorbim despre Hristos din buzunar. Înainte să primesc întrebările voastre legate de această temă a microcipurilor și înainte să... Fac ultima referire la cuvântul Părintelui Justin Am să-i rog pe cei care ascultă să nu ia în serios nimic din ceea ce am spus eu, dacă ceea ce am spus eu contrazice învățăturii Sfintei Scripturi a Sfinților Părinți a cuvioșilor părinți din vremurile noastre. Părintele Iustin Popovici a spus, dacă ceva din ceea ce am învățat eu nu este potrivit predaniei, să nu primiți. Ori, în ceea ce privește cartea Apocalipsei și înțelegerea pecetruirii, riscul greșelii este foarte, foarte mare. Sunt conștient că pot greși. Nimic din ceea ce am spus, eu cu cuvintele mele, nu trebuie luat ca atare, și trebuie judecat prin prisma tradiției. Motivul pentru care am acceptat să vorbesc la această... Emisiune. Nu este că am uh, descoperire de la Dumnezeu să spun cuvinte profetice legate de problema sfârșitului. Am uh, acceptat să vorbesc văzând tulburarea uh, mediatică legată de această problemă. Am vrut să vorbesc întrucât am vorbit cu părintele Ioan Pârvu înainte să facă să întocmească acest comunicat și după ce a vorbit și părintele mi-a spus cu tristețe că foarte puțini sunt alături de el, că părintele se simte singur. Când părintele spunea cuvinte frumoase despre rugăciune, despre post, era imediat primit cu dragoste, primit cu înțelegere, dădea bine să postezi materiale cu părintele Iustin în diferite reviste ortodoxe sau în... Pe diferite site-uri de e, internet dădea bine să fii cu Părintele Iustin, dădea o poză bună să te asociezi Părintele Iustin. În momentul în care Părintele Iustin a avut această atitudine profetică, mulți s-au lepădat de Părintele Iustin, neavând curajul să o facă direct, ci invocând faptul că nu e acesta Părintele Iustin cel pe care îl cunoaștem noi. De mulți ani de zile... Am tot cerut cuvânt părintelui Justin, și acest cuvânt al părintelui e adevărat că e puțin diferit prin tonul pe care îl are. Este cel mai curajos cuvânt al părintelui Justin, dar este în deplină concordanță cu tot ceea ce a spus în ultimii ani. Se poate citi în posfața cărții mele Zori Apocalipsei, un cuvânt al Părintelui Justin Părvu, care atrage atenția asupra uh, faptului că trăim vremuri foarte, foarte grele și este nevoie de o atitudine curajoasă. Ei bine, am să închei uh, cuvântul uh, meu făcând referire la ultima parte a cuvântului Părintelui Iustin care zice... Să te duci, române, drag, fără frică, direct spre vârful sabiei. Ca străbunii noștri cei viteji, să te duci cu o torpilă japoneză să mori în brațe cu vrăjmașul. Acum suntem exact ca în arena romană cu fiare sălbatice. Stai aici în mijlocul arenei și aștepți ca și creștinii de odinioară să dea drumul la lei. Așteptați să fiți sfârșiați, rupți, altă scăpare nu mai e. Lupta este deschisă. Luptați până la capăt, nu vă temeți. Așa cum a început creștinismul, așa va și sfârși. În dureri și în suferință. Pe Pecetluiți creștinismul cum mucenicea voastră. Îndemnul este foarte, foarte clar. Dacă până acum am încercat să avem o atitudine moale, să înțelegem că această atitudine nu este mântuitoare. În unele comentarii s-a reproșat părintelui această formulă să te duci ca o torpilă japoneză, ca fiind specifică Duhului Ortodox. Părintele a încercat să folosească un limbaj potrivit vremurilor în care trăim. Un, un copil îi spunea unui adult, tu ți-ai activat îngerul, întrucât copilul folosea un limbaj nu tocmai duhovnicesc. Prin activarea îngerului înțelegea dacă... Celălalt se ruga dacă treia sub o îngerului. Părintele a încercat să folosească un limbaj care să ajungă să fie înțeles de toți cei care îl vor citi. Faptul că s-a insinuat că acest text nu îi aparține părintelui Justin a fost o încercare manipulatoare de a deturna mesajul părintelui Justin nu este estetic să-l contrazici pe Părintele Iustin Pârvu. Părintele Iustin, împreună cu Părintele Arsenie Papacioc, sunt principalii duhovnici ai neamului românesc la ora actuală. Cine are curajul să-l contrazică direct pe Părintele Iustin Pârvu, arată nu doar un curaj necugetat, arată și mândrie și lipsă de discernământ. Părintele Justin, nefiind ușor de contrazis, nefiind ușor de înfruntat în luptă dreaptă, manipulatorii de opinie au încercat să îi convingă pe credincioși că textul nu îi aparține părintelui Justin. Părintele a afirmat, am, nu doar că am vorbit cu el la telefon despre aceasta, a făcut public uh, o declarație în care și a asumat textul respectiv și nu doar la și l-a asumat, la conceput, textul ei aparține, nu este textul artor părinți sau mai așa cum s-a insinuat. Ei bine, cei care inițial au încercat să spună că nu e acesta părintele Justin, să căutăm să aflăm adevărata părerea părintele lui Stin, ducându-se la Petru Vodă, se puteau lămuri că textul îi aparține părintele lui Justin. Până acum nu mi-aduc aminte să fi văzut pe internet o mărturie a unuia care a contestat autenticitatea textului, care să se fi dus în zilele acestea la Părintele Ustin și să fi spus, iertare, am greșit. Într-adevăr, ceea ce e specific diavolului este dezbinarea. Campania NU Cătușelor Electronice a fost inițiată tocmai ca o formă de rezistență împotriva dezbinării. În sensul că dacă în ceea ce privește nuanțele legate de microcipuri, de semnul fiarei, duhovnicii, credincioși și teologii tradiționaliști au puncte de vedere diferite, în ceea ce privește fondul problemei, marea majoritate sunt de acord. Campania NU cătușelor electronice dorește să atragă atenția creștinilor asupra problemelor cu care ne confruntăm și, în primul rând, să atragă atenția asupra faptului că dacă vom primi fără nicio rezistență noile pașaparte, noile carnete de conducere peste 2 ani, noile buletine, vom fi învățați să ne supunem acestui sistem dictatorial care vrea să ne transforme în sclave noi ordini mondiale și cei care vor primi astăzi cu ușurință noile acte de identitate cu microcipuri, foarte greu vor rezista să primească petea de a, foarte greu vor rezista de a primi pecetea antichristului. Cred că cuvântul părintelui Justin a avut efect întrucât a pus pe gânduri întreaga suflare ortodoxă, să spun așa. Cred că dezbaterile care vor urma, cred că luarea de poziție a sinodului va atrage atenția asupra faptului că prin noi acte de identitate se încearcă înrobirea oamenilor. Sinodul nostru se află la vreme de mare încercare, în profețiile cuvioșilor legate de vremurile din urmă, se spune foarte clar că mulți dintre ierarhi vor apostazia, că mulți dintre ierarhi vor pactiza cu puterea Antichristului, că mulți dintre ierarhi vor învăța o învățătură potrivnică sinte Scripturi și Sfinților Părinți. În cazul în care sinodul va lua o poziție neutră față de problema microcipurilor, în care va zice că nu este niciun pericol ca Ortodoxi să primească actele de identitate cu microcipuri, creștinii vor vedea în această poziție o împlinire a profețiilor și o confirmare a faptului că Apocalipsa este aproape. În cazul în care sinodul va spune buletinele și carnetele de conducere și pașapoartele sunt semnul fiarei, creștinii vor vedea iarăși în această poziție un semnal apostaziei. Pentru că nu carnetul de conducere e pe cetea, pe mână sau pe frunte. Nu primești pe frunte carnetul de conducere și nu îl telepezi de Hristos primind un carnet de conducere. În ce măsuri trebuie respinse actele de identitate cu microchipuri? Eu personal nu pot să dau un răspuns Crește. Tinii ortodoși, sfătuți de duhovnicilor, vor încerca să le evite. În măsura în care creștinii vor avea o conștiință trează, în momentul în care vor înțelege seriozitatea problemei ridicate de părintele lui, îi vor schimba viața și vor duce o viață de gerfelici, o viață de nevoință, o viață de rugăciune. Uh, această schimbare nu poate să fie pentru mântuire. Părintele încheie cuvântul său făcând un apel către preoți și către monahi să semneze uh, comunicatul uh, sinției sale, întrucât este nevoie de o reacție uh, amplă față de aceste acte de identitate, am impresia că 500.000 de, de semnături dacă se strâng se va putea schimba, se va putea face o schimbare în modul de primire măcar a noilor buletine electronice care se preconizează a fi introduse începând din 1 ianuarie 2009. Este foarte important de observat că Textul Părintelui Justin a fost întărit de o nouă decizie și anume Legea 298 care a fost adoptată în ultimele zile de funcționare a vecului Parlament, potrivit cărea se urmăresc comunicațiile, telefoanele și... Din 15 martie 2009 va fi urmărit, se vor urmări toate e urile Această decizie, această lege, ne făcând altceva decât să întărească faptul că ne apropiem de o perioadă de dictatură. Există un comunicat de... Presa al mișcării conservatoare privitoare la ascultarea generalizată a tuturor a telefonelor fixe și mobile și stocarea tuturor convorbirilor, inclusiv a comunicațiilor pe internet. Aceast, acest comunicat al mișcării conservatoare este o primă reacție. Sunt convins că asociațiile ortodoxe vor reuși să aibă o atitudine de respingere a acestei legi oricum ar sta lucrurile, creștinii trebuie să înțeleagă că dacă vor continua să ducă o viață de compromis, dacă vor continua să ducă o viață de păcat, fie că nu vei antichrist, ei își vor pierde mântuirea. Dacă vom lua în serios avertismentele cu vioșilor, din secolul 20 privitoare la apropierea sfârșitului lumii și noi ne vom pocăi și ne vom pune cenușa în cap, cum zice Părintele Stim Părvul, dacă noi ne vom pocăi cu adevărat, dar nu cum fac sectanții pocăiți, dacă noi ne vom pocăi așa cum ne învață Sfinții Părinți, dacă noi vom avea o pocăință adevărată, fie că vine, fie că nu vine anticrist vom dobândi Raiul. Dar dacă noi vom ignora aceste uh, cuvinte profetice și vom uh, respinge uh, chemarea lor la pocăință, vom avea parte de o sânda de care au avut parte în atunci când a fost distrusă cetatea. Uh, aștept uh, întrebările ascultătorilor pe adresa de mail uh, danionvasilearond.yahoo.com întrucât până la ora 21.30 voi da răspuns la o parte din aceste întrebări. În cazul în care ecurile acestei emisiuni vor fi favorabile, în zilele următoare vom reveni cu o nouă emisiune în care vom răspunde la întrebările la care nu s-a putut răspunde astăzi. Bun, deci o primă întrebare. Cum pot afla poziția Bisericii Ortodoxe Române în cazul pașapoartelor biometrice? Deocamdată, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu a avut poziție oficială. Ca Sfântul Sinod să aibă o poziție oficială, a fost nevoie de intervenția clară a părintelui Justin, care a atras atenția asupra acestei. Probleme. și uh, cred că încet încet uh, diferitele comisii a, care se vor organiza la nivel de episcopii vor lua în serios această problemă și ulterior Sfântul Sinod va uh, avea un comunicat foarte clar. Uh, în Rusia, de exemplu, uh, a exista, au existat frământări legate de primirea noilor acte de identitate cu vreme în urmă și Sinodul a avut o poziție fermă întrucât exista o confuzie care se făcea în primirea unui număr asemănător CNP-ului de la noi cu semnul fiarei și... Uh, în sinodul care a avut loc în Rusia în, uh, în uh, luna augusta anului 2000, s-a decis uh, așa. Dacă puterea îi obligă pe creștinii ortodoxi să se lepede de Hristos și de biserica sa, și de asemenea îi silește la fapte păcătoase, dăunătoare pentru suflet, biserica trebuie să refuze a se supune statului. Un creștin, urmându-și glasul conștiinței, poate să nu împlinească o porunca statului prin care este silit la un păcat grav, în caz că supunerea bisericii în ansamblu față de legele statului și față de hotărârile autorităților nu este posibilă, atunci, după cercetarea problemei, conducerea superioară a bisericii poate lua următoarele măsuri. Să treacă la un dialog direct cu autoritățile în problema survenită, să cheme poporul să-și exercite mecanismele puterii populare pentru schimbarea legislației sau revizuirea unei hotărâri a conducerii statului, să se adreseze instanțelor internaționale și opiniei publice internaționale, să se adreseze fiilor săi duhovnicești cu chemarea la nesupunere civilă pașnică, nesupunere civică pașnică. în acest duh ar trebui să răspundă și Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Dacă deci se vor introduce dacă deci se vor introduce și buletine de identitate cu microchipuri pentru că problema uh, carnetelor de șoferi uh, e problema unui mic procent dintre cetățenii statului român și dintre membrii bisericii ortodoxe. Problema pașapoartelor nu vizează marea majoritate a uh, creștinilor ortodoxi, ci doar procentul celor care vor să plece în țările în care nu se poate pleca cu uh, buletinul în țările din afara Uniunii Europene. Ei bine, în momentul în care se va pune și problema buletinelor, atunci rezistența va trebui să fie mult mai dârză. Dacă totuși statul va continua a trece la forme tot mai perfecționate de control al populației, biserica ortodoxă română va trebui să Facă ceea ce a spus Sinodul Bisericii Ortodoxe ruse, să se adreseze fiilor săi duhovnicești cu chemarea la nesupunere civică pașnică. O altă întrebare. Putem stabili clar că acceptarea actelor de identitate dotate cu chipuri biometrice reprezintă o lepădare de adevăr? Pentru creștinul care și-a luat carnea de conducere luna decembrie fără să fie conștient de uh, conotația duhovnicească a problemei nu cred că se poate vorbi de o lepădare de Hristos. Repet, aici greșesc. Uh, îmi expun punctul de vedere. Cred că problema intervine abia atunci când omul este conștient că de la uh, microcipurile de pe carnetele de conducere de la microcipurile existente deja pe cardurile bancare se va trece la uh, cardul unic care va conține microchipul cu toate datele celorlalte acte și de la acela la implant. Uh, creștinul ortodox trebuie să înțeleagă că primirea actelor cu microchipuri este un pas spre primirea implantului a pecețifiarei. De ce exact va fi... Implantarea microcipului, primirea semnului fiarei, care este echivalența? Este greu de spus. Uh, pentru cine e întărit în credință e de ajuns să înțeleagă că se va împlimi cuvântul Apocalipsei potrivit cărea, fără acest semn, nu se va putea vinde, nici cumpăra nimic. Unii uh, consideră că nu e o problemă primirea implantului, întrucât... Uh, Va fi un mijloc de control mai eficace al cetățenilor, de luptă împotriva terorismului și atâta tot. Sfântul Andrei al Cezarei spune așa, tâlcuind versetele 16-17 din capitolul 13 al Cărții Apocalipsei. Am să citez mai întâi capitolul 13 al Cărții Apocalipsei, urmând ca după aceea să fac referire la uh, trăcurea Sfântului Andrei. Repet, recomand credincioșilor să citească cartea Apocalipsa în Învățătura Sfinților Părinți. Este scrisă de episcopul Averchie Taușev. Episcop față de care Sfântul Ian Maximovici avea o evlavie deosebită. Îi ținea fotografia în, uh, pe perete tocmai ca semn de evlavie față de mărturia uh, curajoasă a preasfințitului Averchie.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 decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea. Spune versetul al 18-lea, Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Și numărul ei este 666. Spune Sfântul Andrei al Cezarei, Stăruirea culoarea minte asupra numărului fiarei, Precum și altele din cele ce s-au scris despre el, vor descoperi vremea ispitei celor ce vor gândi înțelepțește și vor avea trezvie într-o acea vreme. Iată, nu zice Sfântul Andrei al III că e deprisos să stăruim asupra interpretării asupra acestui verset, ci zice, repet, stăruirea culoare a asupra numărului fiarei. Precum și altele din cele ce s-au scris despre el. Vor descoperi vremea ispitei celor ce vor gândi și vor avea trezvie într-o acea vreme. Iată deci că nu e deșartă preocuparea cu înțelegerea acestui cuvânt. Iar versetele 16-17 Sfântul Andrei le târcuiește așa. Se vasili fiara să pună numele cel pierzător al potrivnicului și înșelătorului pe mâna lor cea dreaptă, spre a le tăia lucrarea celor drepte și bune și, de asemenea, pe frunțile lor spre a învăța pe cei amăgiți să îndrăznească într-un tuneric și într-un șelăciune. Însă nu va fi primit de cei ale căror fețe sunt pecetruite cu dumnezească lumină, iar pecetea și numărul fiarei se va vesti pretutindenea celor ce vor cumpăra și celor ce vor vinde, așa încât ceilalți care nu l-au primit să pătimească moarte cumplită prin lipsa celor de trebuință. Asta va fi mucenicia. Lipsa celor de trebuință. Creștinii nu vor putea cumpăra, nu vor putea vinde. Cine poate trăi fără hrană? Cine poate trăi uh, fără apă în condițiile în care apa uh, de la robinet nu e apă potabilă? În condițiile în care va fi greu de găsit până și apă potabilă în vremurile din urmă de către cei care vor refuza sistemul dictatorial. Cred că ce nu, nu face o legătură între, acest, între aceste două versete ale Apocalipsei și târguirea Sfântului Andrei al Cezarei și microcipul care va fi implantat de dovadă de reavoință. M-am întrebat, văzând comentariile pe internet legate de Existul lui Justin. de ce a existat atâta duritate, atâta ironie, de ce unii resping cu atâta vehemență posibilitatea ca vremurile sfârșitului să fie aproape. Răspunsul este simplu. Răspunsul este dat de cei care mimează credință creștină și înainte de a muri, țipă, urlă de frica morții. Suntul simonul teolog a murit, după ce a dat binecuvântarea propriei slujbe de înmormântare. A dat binecuvântarea, s-a așezat, și, a, -a și a, apoi a trecut la Domnul. Aceasta este atitudinea creștinilor. Nu de a țipa cu disperare în fața uh, morții. Uh, am auzit un caz uh, oarecum asemănător întâmplat în România secolului 20. Soția unui cioban, o femeie foarte credincioasă, a aștepta să-i vină ciobanul cu turma de oi acasă și nu vre simțea că îi se apropie moartea și s-a rugat să nu moară până nu-i vine soțul acasă și până nu mănâncă o ciorbă de miel. A așteptat femeia, a venit ciobanul, lucrurile acestea mi-au fost sălătate chiar de nepotul femei în cauză. a venit ciobanul, femeia a pregătit ciorba, a mâncat, a făcut baie, s-a întins și a trecut la domnul. Exact după ce a mâncat și uh, s-a spălat, fiind pregătită pentru moarte. N-a țipat, n-a urlat, așa cum fac unii, uneori chiar pe patul de spital, când simt că li se apropie moartea. Panica aceasta, după aceasta de răzmeriță împotriva cuvântului profetic al părintelui Iustin, este generat de o duhovnicească. Creștinul care zice în învierea morților și așteaptă prin viața lui așteaptă învierea morților, arată că e pregătit pentru, că încearcă să se pregătească pentru judecată. Creștinul care zi de zi se gândește, oare ceea ce fac e bine, plăcut lui Dumnezeu? Creștinul acesta are o deschidere față de profețiile cuvioșilor care s-au tipărit în atâtea și atâtea cărți în zilele noastre. Și mărturia părintelui uh, Iustin. Recomand uh, cartea cu profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum. Inițial au fost uh, două volume tipărite la editura Biserica Ortodoxă din Alexandria e, ulterior a fost retipărite într-un singur volum mare volum de profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum care oferă cadrul potrivit pentru a înțelege mărturia Părintelui Justin. nu poți înțelege mărturia Părintelui Justin dacă stai gospodinul zi de zi la telenovele nu poți înțelege mărturia Părintelui Justin bărbat dacă stai la fiecare meci de fotbal țin tuit, cu ochii în televizor nu poți înțelege mărturia Părintelui Iustin tinere dacă stai în discoteci, baruri și boscheți. Nu poți înțelege mărturia Părintelui Justin copilă dacă stai toată ziua pe jocuri, pe calculator. Mărturia Părintelui Justin nu poate fi înțeleasă decât de către cei care au curajul unei vieți creștine jertfelnice. Decât de către cei care își dăruiesc viața lui Hristos, de cei care îi dau timp lui Dumnezeu. Celor care sunt oarecum nelămuriți și de cuvântul Părintelui Justin și de misiunea mea. Le spun așa, vă rog, faceți-vă timp pentru a înțelege această problemă. Am să fac o paranteză cu un caz de uh, convertire. Am cunoscut un părinte uh, la care a venit un ateu și a zis, Părinte, ce să fac? Uh, nu cred că Dumnezeu există, uh, dar vreau să mă întreb și dumneavoastră, cum priviți uh, problema mea? Și părintele l-a întrebat, de câți ani ești ateu? De atâți ani. Și cât o să mai fie ateu? Până la sfârșit vieții mele. Și părintele a zis, dă-i lui Dumnezeu un sfert de oră din viața ta 40 de zile și roagă-te, Doamne, dacă existi, arată-mi-te, Doamne, dacă existi, ajută-mă să cred în tine. Și după câteva zile, ateul început să se facă aceasta, după câteva zile, ateul a venit ciocat la părintele și a zis, Părinte, există Dumnezeu. De unde știi, omule? Aseara, în timp ce ziceam, ieri, în timp ce ziceam, Doamne, dacă existi, Ajută-mă să în tine, am auzit o voce: Eu sunt cel ce sunt. Și vocea aceea Dumnezească l-a convertit pe om și l-a adus pe calea bisericii cele adevărate, bisericii ortodoxe. De la ateism, într-o clipă, a trecut la uh, credință. Mi-a scris o tânără, fusese sa, uh, rocăriță, a, luat -o, a avut o vedenie, l-a văzut pe Drac cum o ia în brațe, și în clipa în care Dracul a luat o în brațe pe rocăriță, fizic. Fata și-a dat seama că simt grezi că pare este la Dumnezeu. S-a rugat, Doamne ajută-mă, și după acea vedenie uh, s-a dus la biserică, s-a spovedit și a pornit o viață creștină. Cred că frământarea aceasta legată de microchipuri trebuie să-i pune pe gânduri pe cei care stau căldicei. Dați lui Dumnezeu nu 40 de zile din viața voastră cât un sfert de oră pe zi. Dați-Lui Dumnezeu vreme, pentru că nimic nu e mai important decât mântuirea. Dați-Lui Dumnezeu ore din viața voastră. Încercați să vă lămuriți. Încercați să citiți profețiile cuvioșilor din secolul 20, profețiile Sfinților Părinți la Apocalipsă. Nu încercați să citiți singură Apocalipsa, pentru că o astfel de citire este periculoasă, este riscantă. Biserica Ortodoxă nu recomandă credincioșilor... Să tălcuiască nici celelalte nici, nici cărți ale Noului Testament sau alea Sfintei Scripturi după mintea lor, cu atât mai puțin Cartea Apocalipsei. Încercați, dar să primiți mărturia Bisericii Ortodoxe privitoare la vremurile din urmă și veți înțelege că folosul va fi mare. Acum vreo 2-3 ani, o tânără care lucra la o bancă din Austria, a ascultat pe internet înregistrarea uh, conferinței mele despre aninte mergătorii Antichristului, i s-a apărut că profețiile pe care le-am invocat sunt exagerate, că tonul conferinței mele este prea alarmist și nu l-a prea luat în serios. Uh, fata respectivă a ieșit la o întâlnire cu cineva care lucra la producerea microcipurilor. Ea fiind în mediul bancar, celălalt fiind în, lucrând pentru producerea microcipurilor. Discuția nu a fost tehnică, a fost foarte simplă. Persoana respectivă i-a comunicat cam în 10 ani, discuția, repet, avea loc acum 2 ani dacă nu greșesc, cam în 10 ani vom pune microcipuri tuturor oamenilor. Și fata respectivă a rămas șocată, întrucât a primit confirmarea, cuvintelor cuvioșilor ale cuvioțului Paisea mod special, deși nu s-a așteptat la așa ceva. Și l-a întrebat, nu te gândești care ar putea fi semnul fiarei? Și răspunsul a fost, și ce dacă? Ori, pe în clipa aceea, fata a înțeles gravitatea problemei și viața ei s-a schimbat așa cum se poate schimba viața fiecăruia dintre cei care până acum au fost indiferenți față de problema sfârșitului și vor avea răbdare să se lămurească în această privință. Citiți uh, cuvintele, citiți viața părinților Paia Ghioritu, citiți cuvintele lui de folos duhovnice despre rugăciune, despre smerenie, despre familie și înțelegând că acest părinte a fost omul lui Dumnezeu, lucru care s-a văzut și prin mulțimea de minuni pe care a făcut-o. Acest om al lui Dumnezeu a dat o mărturie prorocească. În Grecia, cuvântul părintelui Paisie ghioritul privitor la 666 și semnele vremurilor circulă tipărit și astfel încât e imprimat scrisul de mână. Părintele Paisie, fiind conștient de pericolul denaturării mărturiei sale, a cerut ca textul său să fie tipărit, nu cu caractere tipărite, ci scris de mână. Tocmai pentru a nu exista uh, nici cenzură, nici adăugiri. Așa cum s-a reproșat Părintelui Justin, care exista cu acest text. Cred că în zilele care urmează oamenii cu adevărat interesați vor ajunge la Mănăstirea Petru Vodă, vor cere cuvânt de lămurire de la Părintele Justin și vor înțelege că textul îi Aparține că problema este reală, nu este o problemă inventată de cine știe ce ucenici lipsiți de minte. O altă întrebare. Credeți că dacă nu vom primi niciun document cu 666 și vom muri din diferite motive, nu vom avea medicamente, etc., Dumnezeu va primi acest fapt ca o mărturisire? Da, ne va primi ca uh, mucenici întrucât e foarte ușor să primești moartea de la un glonț. Sunt unii care au râvna nemăsurată și zic, gata, noi vom primi mucenicii, suntem gata. Nu e, nu e chiar așa ușor. Mucenicii de-a lungul secolului, mucenicii din istoria bisericii au suferit chinuri foarte mari înainte de a părăsi această viață. E foarte ușor să mor datorită unui glonț. E greu să mor cum a murit Sfântul Iacov Persu, care i s-a tăiat fiecare deget pe rând mâna de la închieturi, din coate, din umăr, picioare la fel și apoi s-a despățit trunchiul de cap. Ei bine, ca părinte să vezi cum copiii tăi mor datorită faptului că nu ai acceptat microchip, că tu -ai acceptat, uh, fiare nu ai acceptat semnul și noi acces la sistemul de sănătate, copiii uh, mor, tumori datorită faptului că nu ai destulă hrană. Uh, astfel de uh, încercări vor fi foarte, foarte greu de purtat. Dar și uh, profețiile Sfinților ne întăresc și, și ne spun că mare va fi plata celor care vor avea curajul acestei atitudini uh, duhovnicești. Așa cum a fost greu a fost greu pentru Sfântul Constantin Blâncoveanu să vadă cum fiii săi au fost tăiați de călău pentru că n-au acceptat să se lepede de credința creștină. La fel de greu va fi în vremurile din urmă părinților să îi convingă pe copiilor să nu se lepede de Hristos și să nu treacă de partea celor care vor impune acest sistem de control prin microcipuri. Sunt duhovniști care spun că cei care vor primi semnul fiarei din neștiință, tot pădare de Hristos va fi. Dumneavoastră a spus astăzi seara în emisiune că dacă va primi cineva din neștiință semnul fiarei, nu se va lepada. Nu, am vorbit despre, despre primirea actelor de identitate, care nu sunt semnul fiarei. Nu poți să... Uh, e greu de crezut. Nu există nicio bază potrivit cărea. Uh, lepădarea se face inconștient. Așa cum Hristos vrea închinare personală, așa și diavolul va vrea închinare. E adevărat, Antichrist va vrea închinare. E adevărat că nu va fi la fel explicită uh, lepădarea prin primirea uh, Implantului. Însă nu cred că există duhovnici care spun că primirea acestor acte de identitate atrage după sine uh, o, o lepădare inconștientă. Ar fi uh, foarte simplu arecum ca uh, lepădarea să fie inconștientă. Noi răspundem în fața lui Hristos pentru lucrurile pe care le-am făcut conștient. Nu putem fi osândiți pentru lucrurile pe care uh, nu le-am făcut uh, conștient. Cred că șoferul care a primit uh, carnetul de conducere în luna decembrie, fără ca biserica să fie atrasă atenția asupra acestui probleme, nu va putea fi judecat de Hristos ca un apostat pentru că dacă biserica ar fi atras atenția, respinge actele de identitate, dacă duhovnicii ar fi spus respinge carnetul de conducere și el l-ar fi respins în cunoștință de cauză atunci da, putea fi osândit dar nu mi se pare forțat a afirma că lepădarea poate veni uh, inconștient. O altă întrebare. De unde știu că aceste pașapoarte biometrice au 666 în el? Codul de bare 666 nu apare în el. Uh, am să... Răspund făcând referire la carnetele de conducere. Eu am văzut noi în conferința de la Băcou din decembrie 2008 un carnet de conducere și m-am uitat doar pe față. Nu am văzut cod de bare, eram atenți la microchip. O preoteasă m-a sunat la telefon și mi-a spus cum să primim noile carnete de conducere ca o 666. Zic, nu doamnă, n-au 666, n-au cod de bare. Ba da, o cod de bare. Nu se poate. M-am zic, am ținut în mână. Și atunci preoteasă mi-a trimis fotografii și am văzut că pe spate aveau cod de bare. Acum privitor la pașapoarte și la implant și la microchipuri nu e nevoie să aibă acest cod de bare 666. Față de codurile de bare a existat două atitudini diferite. Una a Sinodului Bisericii Greciei, am să citesc din hotărârea Sinodului Grecii din anul 1997, din 7 aprilie. Sântul Sinod se adresează guvernului și lumii politici a noastre și consideră potrivit a nu fi acceptat drept cod numeric al sistemelor electronice de stat pentru protecția persoanei numărul 666 a se face respectate și a se aplica la acest punct repetatele asigurări oficiale ale factorilor de conducere din diferite perioade de guvernare. Mai cere sunt, Sinod să se facă o intervenție la conducerea țărilor membre ale Uniunii Europene, în care, chiar dacă unele state s-au declarat laice, există însă și țări creștine cu politică creștină și să ceară oficial înlocuirea numărului 666 în sistemul electronic central al Uniunii Europene cu oricare alt cod numeric. Să, sub niciun motiv, să nu se aplice drept cod numeric numărul 666 în nouul sistem de identitate al țării noastre. Ei bine, există două puncte de vedere. Una este a sinodului bisericii grecii privitoare la codul de bare, alta este a bisericii din Rusia, al cărei sinod s-a arătat mai rezervat. Dacă totuși în codurile de bare s-ar schimba, în cazul în care uh, calculatoarele recunosc acum 666 codurile de bare, paralele, uh, liniile paralele mai lungi de la începutul, de la mijlocul și de la sfârșitul lui codului de bare, dacă s-ar schimba cu 444 sau cu 222, problema rămâne aceeași. Uh, nu doar codul de bare este problema, problema este de fapt pe cedea fiarei. Microchipul uh, nu e necesar să conțină uh, 666 pentru ca prin el să fie uh, controlată mintea celui care primește implantul. Mulți ne întreabă despre o anumită alternativă care am putea avea să mi se facă niște buletine speciale fără chip. De mine a fost șocant acum 2 uh, ani de zile, dacă nu greșesc, când am ținut o, un cuvânt la un simpozion organizat de Mitropolia Moldovei, cei care țin de Biserica Rusă din Basarabia, simpozion despre globalizare. Fiind invitat să vorbesc la simpozionul respectiv despre consecințele dezastroase din punct de vedere duhovnicesc ale apartenenței la Uniunea Europeană, am uh, aflat atunci despre rezistența creștină din Basarabia, în care câteva mii de creștini au refuzat uh, buletinele, doar, în noile buletine, doar pentru că ele conțin cod numeric personal. Pentru noi care, mai ales generația tânără, ne-am născut primind cod numeric personal, încă uh, de, de când ne-am născut am primit cod numeric personal, uh, sau uh, cei mai în vârstă au primit, fără să fi existat vreun îndemn la rezistență din partea bisericii, pare puțin ridicol de ce protestează basarabenii contra codului numeric personal. Și există proteste și în Ucraina, au existat proteste și în Rusia. Protestul este legat de faptul că se vede în codul numeric personal o primă treaptă spre primirea uh, actelor de identitate cu microchipuri. Ei bine, în Basarabia... Am văzut că există buletine care au ale oamenilor care au refuzat codul numeric per personal, buletine care însă îi lipsesc pe posesorilor de anumite drepturi, cum ar fi dreptul de a cumpăra sau a vinde case. Ori Trebuie să existe și în România o formă de, uh, o formă de rezistență față de primirea acestor acte și cred că cel puțin luni de zile sau ani de zile, dacă biserica va lua poziție, ni se va da posibilitatea de a refuza aceste acte și a primi un fel de acte alternative. Alte întrebări sunt de genul ce putem face? Să pot strânge semnături, să se pot face petiții? Da, e important să se facă diferite petiții, însă Ceea ce e, e foarte important e că petițiile acestea în care diferiți oameni semnează pe internet nu au efectul scontat dacă nu sunt susținute de o mărturie jertfelnică. E foarte ușor să te duci la un meeting și să faci un protest la grămadă. Am impresia că Părintele Metalinos spunea că antihrist nu se teme de mișcări de stradă. Antihrist se teme de mărturisitori. Suntuia Botezătorul, n-au organizat un meeting contra lui Irod. Suntuia Botezătorul a avut curajul de a-l înfrunta. Ei bine, mișcările acestea, cum sunt și cele care s-au făcut deja prin strângere de semnături, riscă să rămână fără ecou dacă nu vor fi dublate de o atitudine curajoasă. Nu spun că nu e bine ca la un moment dat să aibă curajul românii ortodoxeia să în stradă așa cum au făcut grecii. Cred că ar fi bine, însă e foarte important ca nu cumva această ieșire în stradă să nu ascundă de fapt curajul unei atitudini directe, unei atitudini care să implice consecințe. La adăpostul anonimatului mulți viteși se arată mai ales pe internet care protestează și contra reziei ecumenismului și contra diferitor altor probleme în biserică. Însă, în istoria bisericii, la vreme de încercare, nu anonimi au ținut de dreapta credință, ci cei care au avut curajul de a ieși și a spune Așa cred, așa cum a făcut Sfântul Antonie cel Mare. El a ieșit în fața prigonitorilor și a plecat din pustie și a spălat haina, tocmai pentru a fi văzut cât mai bine, și a avut curajul de a-i înfrunta. Însă Dumnezeu l-a păzit nu a primit moarte mucenicească, ci s-a întors la viața din pustie fiind povățuitor pentru atățea părinți în deșert și fiind mare, mare stâlp al nevoinței și rugăciunii. Uh, un ascultători identifică primirea permiselor de conducere cu microchip sau buletinelor cu un soi de, ne, neprimirea acestora cu un soi de habotnicie de extremism. E foarte greu de spus când un tată lucrează într-un loc în care depinde de mașină și a pierdut carnetul de conducere. Dacă nu va primi nou carnet de conducere, va rămâne fără uh, servici are datorii la stat, rate pentru casă sau poate chiar pentru mașina pe care o are, are copii de crescut și nu știe ce să facă. Vede că părintele cu tare a primit pașaport cu microchip, vede poate că episcopii cu tare, cu tare și cu tare au primit și se gândește, oare eu ce voi face? Cred că... Ori o să existe o atitudine unitară a părinților duhovnicești prin care vor recomanda respingerea masivă de către ortodoxi a acestor acte de identitate cu microcipuri, sau se poate să existe și uh, situații mai uh, amestecate în care omul slab în credință se duce și, -și face aceste acte de identitate se duce, se spovedește, duhovnicul uh, uh, poate că îi spune să le lepede, poate că îi spune să le păstreze, situația este neclară. Eu nu mi-asum uh, uh, responsabilitatea unui verdict, responsabilitatea o parte duhovnice. Când a fost întrebat în conferințele din postul Crăciunului în anul trecut ce să facă creștinii să respingă sau să nu respingă noile carnete de conducere, am spus că de principiu trebuie respins orice act care conține microcipul. În egală măsură trebuie respins și cardul bancar care are microchip. Nu e microchip Nu trebuie respins doar uh, carnetul de conducere cu microchip nu și uh, cardul bancar. Ar fi fost de dorit ca problema în România să fi fost ridicată nu de către sinod și de către societatea civilă, nu doar când au apărut actele de identitate, încă de la introducerea chipurilor pe cardurile bancare. Eu am uh, vorbit despre această introducere dinainte să se întâmple și ecourile au fost nule. Ori e puțin nepotrivit ca duhovnicul să zică să respingi carnetul de conducere pentru care cip, dar păstează cardul bancar pentru care cip. E nevoie de o atitudine coerentă și justificată. Cred deci că e nevoie de o strânsă legătură cu duhovnicii noștri, cu părinții cu viață sfântă. Părintele Porfirie a fost întrebat cum vom rezista în vremurile de pe urmă. Și l a zis dacă ne vom spovedi, vom rezista. Și nu e vorba de spovedania aceasta care se face din an în paște cum se zice, 2-3 minute la o coadă de 10 de persoane care urmează după tine. Și te spovedești repede ca să nu se plictisească ceilalți așteptând. E nevoie de o spovedanie reală, sinceră, completă. E nevoie ca duhovnicii să aibă mai mult timp pentru credincioși, pentru că problemele vor fi din ce în ce mai mari. Îmi spunea o tânără -a, care a trăit în păcat, a luat hotărârea să-și schimbe viața, s-a dus la duhovnic și duhovnicul i-a zis să aștepte până în post, până în următorul post. Mai erau câteva luni, am impresia, până în următorul post și i-am spus așa, du-te la părintele respectiv și întreabă-l, dacă tu rămâi însărcinată, până în următorul post crește părintele copilul din flori. Ori duhovnici trebuie să fie foarte responsabili în aceste vremuri de criză. Trebuie să-și facă timp pentru ucenicilor. Într-adevăr, cuvântul Părintelui sin a generat reacții foarte diverse. Unii s-au tulburat. Soluția este să ținem o legătură strânsă cu duhovnicii. Tot părintele Porfiri a fost întrebat ce să facem când vine anticrist. El a dat un răspuns uh, care a fost înțeles superficial. Întrebarea primită la o conferință și la acea conferință sala era arhiplină. Lumea stătea și la ușă și, și afară din sală. Și-a întrebat, mai poate intra lume în sală? Nu, părinte, nu. De ce? Pentru că sala este plină. Și părintele a zis, dacă nu de Hristos, nu va putea intra antihrist uh, E ușor însă să zici că inima ta este plină de Hristos. E ușor să ai o atitudine triumfalistă. Am să-mi permit ca în ultimele minute ale emisiunii noastre să dezvolt această, acest răspuns și în uh, celelalte întrebări să primească răspuns uh, la o emisiune viitoare dacă cei care au ascultat uh, vor fi de părere că merită ca emisiunea să continue. Părintele Porfirie a dat acest răspuns duhovnicesc, dacă inima ta e plină de Hristos, Antichrist nu va avea loc în ea. Am fost invitat la o emisiune de televiziune la care venise uh, un alt invitat care se afla în înșelare duhovnicească și chiar înainte să înceapă înregistrarea, a dus mâna, la de, uh, mâna dreaptă spre inimă și mi-a mi zis stai niște că o să fie bine la emisiune. Șeful e cu mine. Șeful fiind Hristos, pe care el credea că l are în inimă. După emisiune, omul respectiv și-a prins o țigară, a început să vorbească de faptul că el e păcătuos, e neputincios să justifice păcatul fumatului. Ori printr-o astfel de atitudine ipocrită, mă că Viața lui era o viață cu adevărat duhovnicească. Eu aș atrage atenția asupra unui singur lucru. Biruința diavolului în vremurile de pe urmă nu va fi o biruință determinată exclusiv de microcipuri. Deși am vorbit, repet, poate de mai mult de 5 ani de zile de problema microcipurilor. Și a fost catalogat ca extremist sau fanatic, întrucât cred în mărturile cuvioșilor din secolul 20. Cu toate acestea, nu cred că problema va fi strictă a microchipurilor. Noi acum ne pierdem mântuirea. Prin mândrie, prin judecată, prin clevetire, prin iubire de sine, prin atâtea și atâtea păcate. Mântuirea și-o pierd cei care fac abstracție de Profețiile cu vioșilor și vor primi semnul fiarei, dar și cei care au o atitudine triumfalistă. Eu sunt al lui Justin Pârvo, eu sunt al lui Rafainoica, eu sunt al lui Cutare, tu ești inferior mie, eu sunt la bun, tu ești la prost. Ne putem pierde mânturea și cu microcipuri, dar și fără microcipuri. Cred că canalizarea exclusivă a atenției noastre asupra problemei microcipurilor este o problemă falsă. Dacă părintele Justin a avut acest uh, cuvânt oarecum dur, l-a avut tocmai pentru a trezi din amorțeală uh, poporul care se lasă, de, este destul de greu de urnit. Eu am vorbit cu părintele Justin privitor la problema scoaterii oamenilor în stradă ca formă de protest împotriva primirii actelor de identitate cu microchipuri. Ultima oară am uh, vorbit uh, chiar zilele trecute când părintele se simțea singur și mi-a părut rău că nu sunt mai mulți uh, părinți care să-l susțină, dar când am uh, predicat la hramul monestirii Petru Vodă pe 8 noiembrie anul trecut, Vorbind cu părintele justin, despre rezistența printr-o mișcare din aceasta de, de masă, așa cum s-a întâmplat în Grecia, părintele nu s-a dovedit partizanul unor atitudini pripite. Era ușor să zică, da, hai să scoatem lumea în, în stradă. Faptul că părintele a așteptat, a așteptat, a așteptat și a văzut că nimeni nu ia poziție la făcut să aibă acest cuvânt care pare oarecum unii direcționați spre microcipuri, dar părintele Justin a cerut o atitudine dârză și față de problema ecumenismului, părintele a avut atitudine și în problema Gardasilului. În ultimul număr din revista Atitudine există un interviu cu părintele Justin în care se vede că el dă un răspuns ferm la problemele care ne frământă în zilele noastre. Mâine va avea loc o întâlnire a Azecului, Asociația Aziariștilor și Editorilor Creștini din România. Este bine ca ortodoxi și creștini ortodoxi care au ascultat această emisiune să facă rugăciune ca Dumnezeu să-i lumineze pe cei care vor lua cuvântul mâine. E foarte important ca reprezentanții mănăstirii pentru Vodă care vor vorbi să prezinte mărturia Părintelui Justin să argumenteze mărturia Părintelui Justin. E bine ca ceilalți care vor lua cuvântul să încerce să se raporteze în primul rând la Sfânta Scriptură, la Dercule Sfinților Părinți și nu să pună accent pe propriile păreri. Să știți că, într-un fel, suntem frați toți creștinii ortodoxi și faptul că adunarea de mâine va fi o adunare a ziariștilor și editorilor creștini nu înseamnă că trebuie să nu intereseze pe marea masă a credincioșilor din potrivă, iau datoria de a se ruga ca mâine să se dea o mărturie în adevăr. Pentru că există riscul unor tensiuni, tulburări, dezbinări care să amplifice tulburarea deja existentă și nu să o domolească. Repet în încheiere acest îndemn. Chiar luni am ținut o conferință la Galați împreună cu Claudiu Târziu, despre eroi închisorilor comuniste și cineva a întrebat cum putem susține campania pentru uh, canonizarea sinților închisorilor, am răspuns, în primul rând, trebuie să vă lămuriți voi înși vă, să aflați voi cât mai multe despre viețile acestor mărturisitori. Ei bine, în ceea ce privește campania aceasta nu cătușelor electronice, în îmi doresc să fie susținută de cât mai mulți dintre credincioși, cum? Prin uh, citirea materialelor existente în această privință și nu doar a uh, tâlciurilor, sinților părinți și a cuvioșilor din secolul 20. Există și materiale științifice făcute în această problemă. E adevărat însă că noi ca și creștini ortodoxi nu vom da prioritate materialelor științifice față de uh, cuvântul părinților. Întrucât nu vom încerca să aflăm adevărul de la oameni de știință privitor la implant. Adevărul îl primim prin predanie, îl primim de la cuvioși, de la sfinți, de la părinții cu viața sfântă. Există însă multe lămuriri ale problemei la care putem ajunge datorită materialelor, mulțimii de materiale existente pe internet recomand să se vizioneze filmul Îngerul Digital chiar dacă are câteva secvențe extrem de discutabile, cum ar fi faptul că din fundurile pământului s-ar auzit țipetele celor din iad și că acele țipete au fost înregistrate cu un aparat în fine. Lăsând la o parte astfel de um, secvențe discutabile, cred că în mare filmul Îngerul Digital lămurește asupra uh, seriozității problemei implantului cu microcipuri. Dacă unii cred că e vorba doar de basme, vor vedea în acest documentar reclame de la televiziunile occidentale potrivit cărora uh, implantarea nu, nu e un basme ci este o realitate. Uh, e adevărat că există și amestec între materialele pe care le cercetează creștinii ortodoxi. Privitor la problema controlului populație a sfârșitul lumii, există un film, Zeitgeist care are o parte lămuritoare, dar are și o parte anticreștină, explicit anticreștină. Omul, văzând că în unele direcții filmul pune lucrurile la punct, are tendința de a crede și uh, perspectiva religioasă. E foarte greu să ai discernământ. Uh, unul din... Uh, mijloacele prin care uh, diavolul vrea să subjuge oamenii este că provoacă uh, dezinformare și omul încercând să caute adevărul, citește o carte, vede 5 lucruri, 10 lucruri interesante despre sfârșitul lumii, despre falsa problemă uh, a sfârșitului lumii datorată cine știe cărui uh, cataclism uh, sau Omul caută să citească lămuriri legate de asociațiile secrete, de cei care controlează lumea, de Big Brother și lucruri similare. Găsește alături de aceste uh, materiale interesante și foarte multe lucruri neclare din punct de vedere duhovnicesc. Mai exact, ce se întâmplă? Diavolul, înțelegând că oamenii află despre pericolul guvernului mondial, al controlului mondial al populației, vrea să ne ofere direcții de rezistență. E foarte important să înțelegem că noi nu putem avea o atitudine lumească în fața acestei probleme. Nu ne confruntăm cu o problemă lumească. Singura rezistență reală este atitudinea ortodoxă. Nu ne este de niciun folos să ne lăsăm înlepsiți de această isterie informațională, să cunoaștem și ce au spus cu tare despre microchip și ce zice masonul nu știu care și ce face guvernul cutare și ce a declarat Obama și, și și și și și și le știm pe toate, le știm pe toate dar inima noastră este plină de tulburare nu sunt de acord cu atitudinea aceasta lașă pe care o au unii chiar și unii părinți nu e problema noastră microchipurile noi să ne vedem doar de rugăciune și post și atâta tot nu, nu sunt de acord cu această atitudine lașă Cred însă că dacă ne vom, ne vom ocupa doar de problema microcipurilor, sufletele noastre vor fi pusti vor fi lipsite de Duhul Sân și ne vom putea pierde mântuirea. Este nevoie de dreaptă socoteală. Cine are dreaptă socoteală? Eu nu am dreaptă socoteală. Eu mă rog la Dumnezeu să dobândesc dreaptă socoteală. Încerc să mă lupt pentru a dobândi dreaptă socoteală. E foarte important însă să fim foarte, foarte sinceri cu noi și Dumnezeu ne va ajuta ispitele nu vor fi mai mari decât vom putea duce. E adevărat au fost momente în care văzând unele documentare sau citind unele cărți despre implicarea masoneriei în biserică, am rămas foarte frământat. A fost pur și simplu șocant să înțeleg că e atât de aproape vremea pe implantării semnului fiarei. Nopți în care m-am frământat, nu puteam să domn, numai că asta s-a întâmplat cu ani în urmă când am citit materialele respective. De ani de zile, am înțeles că nu e de niciun folos doar să fiu un, o sumă de informații, ci trebuie să rezist la aceste probleme într-un duh ortodox. Părintele Paisie nu a fost pricinuitor de tulburare. Părintele Iustin nu este pricinuitor de tulburare. Faptul că unii în România de astăzi ignoră mărturia cuviosului lui Iustin, așa cum alții au ignorat mărturia cuviosului Paisie Agioritul, este strict problema lor. nu fac parte din cei care îl idolatrizează pe uh, părintele Justin. Uh, nu cred că este uh, fără greșeală părintele Justin, nu cred că este infailibil părintele Justin și nici părintele Justin nu crede asta. Nici părintele Arsenie Papachov nu crede că este infailibil. Tocmai de aceasta și a avut această, acest curaj de a schimba punctul de vedere, dacă la început s-a arătat rezervat fața de părintele Iustin părvul ulterior, lămurindu-se și-a schimbat punctul de vedere. Nu cred nici în infailibilitatea părintelui Justin, nici în infailibilitatea părintelui Paisei. Cred însă că Dumnezeu nu ne va lăsa fără povătuitori, fără călăuzitori. Cred că dacă noi ne vom ruga cu zdrobire de inimă, dacă noi Vom posti cu adevărat atunci când e vreme de post, cred că Dumnezeu îi va lumina pe arhieraim noștri să ia o hotărâre clară, fermă împotriva primirii acestor acte care, deși nu sunt semnul fiarei, sunt etapa premergătoare a implantării. Există multe semne de întrebare pe care le am privitoare la microcipuri, la implanturi, la noile la acte de identitate. Cred însă că Dumnezeu, pe măsura dorinței noastre de lămurire, ne va lămuri. Mulțumesc postului de radio, Ortodox Radio, că a avut bună bunăvoința de a mă invita, de a găzdui această emisiune. Închei cuvântul meu îndemnându-i pe toți și îndemnându-mă și pe mine la mai multă rugăciune vremurile sunt grele dar dacă noi vom avea o viață jertfenică, Dumnezeu va fi cu noi Mulțumim În încheiere aș vrea să atrag atenția a apărut un nou număr din revista Presa Ortodoxă chiar cu numărul 1 după numărul semnal detalii găsiți pe presaortodoxa.ro. din cuprins religia noiere inoculată prin romane și prin film Sfântul Lavrintea Cernigovului, Profetul Făcător de minune al secolului XX, Parlamentul European ne vrea copiii homosexuali, Frământătura ce dospește, Noul Guvern Mondial, Starețul Dionisie despre vremurile de acum. Mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi. O seară bună! Doamne ajută!